Que quixer e axuda de me a cantar, sen non bou en roqueser, sen non bou en roqueser, ay ala la la la esa bailadora que bonita é baila de nenas, baila que o vos o bailar me alegra So vos o bailar non fora non estaba nesta terra logo cantaslo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 En, en esta reunión no, sí. eh, la, no sería malo pero non están previstos, si sí están previstos en seguinte, que en novembro que sí. facemos na ciudad de Vigo e eh, eh, facemos en Lisboa conjuntamente aí si sí están previstos fatos ¿no? ah. pero en esta, esta primeira non si, sí, tomei nota do teu, do teu <risa> Su, a mia a sugerencia primera, vamos. pero claro, <risa> sí. non tíamos previsto fatos en esta primeira, nos ser un pouco difícil colocálo porque eh, é moi intenso ten mm. en conta que a saudade E temos algo así como nove palestrantes. E, e entre eles están as, as, os profesores da Universidade do Viedo, do no? mm -hmm. seminario do século XVIII, do Padre Feijo, que veñen un catedrático, que cuatro catedráticos pues, que veñen a falar do Padre Feijo. Uh -huh, as, as, a, a intensidade de... De estas jornadas, non? Claro, sí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 comprendan mejor a Galicia y conocen mejor a literatura galega, y no solamente San Senso, que San mm -hmm. Senso se lo conocen que van a veranear <risa> pero la literatura galega, la mm -hmm. eh, filosofía galega, y que los galegos cada vez más intensamente los filósofos portugueses ¿no? y los escritores portugueses. Muy bien, un, un grande éxito ya auguramos, seguro, porque... Ya sabe traballo, Por lo menos un grande trabajo estoy levando. <risa> Oito sei outra cousa. É o que como decía o o decía o filósofo, que pon o traballo que o éxito virá ou non virá, non tú podes saber. Exactamente. No, eh, que veixo que está a falar vostede, pois vexo que están facendo moita, moita fraternidade para, vaya, cos galegos cos galegos que están, pois, sobre todo, máis preto a Portugal, como pode ser Ourense ou Pontevedra. Sí, porque e... en Ourense ten casi 300 kilómetros de fronteira con Portugal. Jolín. Orense Non sei exactamente, pero perto de 300 kilómetros de fronteira con Ourense e Portugal. Sí, porque veixo que tamén fan intercambios, non? Con, con outros centros galegos.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 Muy ben, bueno, eh, Armando comentaba que si tiña alguna relación máis con algún centro galego e, e acordame que, que falando con vostede aí eh, personalmente comentoume a, a, a relación tan estreita que ten co centro galego sí. de Lisboa, non? Claro, mm -hmm. no, destreita, de máis destreita, de son socio eh, ¿Sí? pues... Eu son socio con dereito a voto e aparte con antigüedade uh -huh. no na subventura de Galicia e Lisboa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 Y ahora estamos intentando editar, bueno, la Iovento sí. va, va a editar un libro sobre a su poesía en galego, la revista TEA, a los años 30, 40, Ajá, ¿no? e eh, isto, estamos eh, está que están estamos pendentes de unhas poucas formalidades eh, e tanto Afonso o da Juvento como eu estamos deseando presentalo, non? Sí, sí, eh, sí. este, este libro sobre Alfredo Perovizado. Perovizado foi un persoa importante da, da sociedade de lisboeta, quizás nos 20, 30, onde chegou a ser pois vicepresidente da Cámara de Lisboa, diputado eh, un montón de cousas, non? E A súa o seu pai e a Xuanai, pois eran galegos de Tías, de Pontareia, ¿no? E el uh -huh. sempre hasta que morreu Tuvo a súa casa en Tías, el tiña casa en Lisboa e a casa en Tías, se eh, viña frecuentemente. E os seus parentes, os que quedan son son familiares dos seus irmáns, ¿no? Sí, sí. Eh, porque el tuvo dúas fillas que non deixaron descendencia, pois os familiares da seu e do seu irmán siguen sí, tendo tamén casa en Pontareas, decir casa en Tiza, casa en Lisboa, que tiene cuala tradición que se consideran tan galegos como portugueses, Claro que que o que compre que Galicia recoñeza moito máis esa esa esencia. La próxima vez que va a Lisboa, algún galego que non se esqueza de ir ao palacio, porque nós temos un palacio, En palacio, sí, sí, sí. Non que temos unha caciña, non temos un digamos un piso, un andar, temos un palacio, en o centro de Lisboa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 A Pascuais non o dicimos nos, a Pascuais o dicimos os portugueses. Non se, ah. no se dicimos sempre ao galego, ao, ao portugues, o dicimos os portugueses. Ah, por moira, moi te millor. O padre feijo, moi te millor, eh, sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, eh, a Pascuais o dicimos, aquí, o, eh, cada vez que se fai un sí. acto, de cerca, entón, eles, ten, eles presentan ao filósofo, ao sí, literato, ao sí, sí. teólogo mm -hmm. eh,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 Estos cazurrotes, lo digo con mucho respeto, eh que, que dicen, ¡ay, mire usted, qué bruto eres, no sabes hablar castellano! Yo no, no, no. <risas> sigo, sigo que decía antes, y onten sí. en internet me enteré de que existe una academia que están trabajando de lengua leonesa, la eh, sí. antigua lengua leonesa, intentando ponerla en, en, valor, en, en valor. Y no, antes no, si existe sí, sí. otra, la bella lengua aragonesa, que también se perdeu,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 que en los seis sé, días fueron grandes, eh, vió el castellano e intentó afogarlas a todos. Sí. Afortunadamente no lo conseguí. Sí, sí, Afortunadamente. Sí. Y esos pues son castellanos parlantes. Claro que y sí. Y But... me di, eh, ¿qué lees la lengua que flasengo, castellano? Que que aprendí de veneno eh, y sí. hasta los 30 años que me accedí a la lengua galega y portuguesa. Entonces, yo ah, ah. adoro castellano. Claro. Pero... Eh, pero, te, hai, pero tamén intentou asoballarnos a todos. Bueno, os os de riba son intentaba non o castelan propiamente dito. Por, por, eh, por, bueno, por certo por cierto. Bueno. Por intercambiaremos opinión. ¿eh? Por sí. certo, outra mención que queria facerlle. e os de riba moitas veces eran galegos, eh? Sí, sí, sí, sí, a Xenreira, eh si, si, se axenreira, axenreira, aparece a nómina, a nómina de, de ministros galegos da restauración eh, eh, dos tempos de Alfonso 13 e todo o sí. demás, nos asustamos da cantidad sí, sí. de galegos que a, hubo eh, A mire. Xenreira non, non é solamente do estrenxeiro sino hasta do propio e individual Pero, mire, o, o, que... o que venga aquí o auto-odio algún Eso, o que aquí, sí. que non creo que hasta odio sino que bueno intentar destacar non como aquel famoso chiste de Castellano Au... que fino sí, no es, que inteligente toquen, pero habla gallego ¿no? sí, sí. Auto, auto bueno, nada auto falta Arran, de intelición contame cando queiras porque un falo como un torrente ¿eh? oitxe Bernardo, no, digo que, que auto-incultura sí. Pessoa quería de... mencionar de muita, eh? que Pessoa eh, mencionaba tamén a, Pe... a Teixeira de Pascual e decía que que él era o maior poeta líquido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 que temos determinados dogmas que non podemos traspasar que non podes traspasar cando queiras o traspasos son católicos entón non podes traspasalo e o padre Feijóo teñe ese límite Si non chegue a ter ese límite sería impresionante seria impresionante o que escribiu e tamén decirte que no século da zaoito 1750 e tantos a época do padre feijo.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 Se si lees con calma pode esforzo e un galeguismo debaixo do que di en claro, claro, claro, que seo extraordinario, pero é téxteis que en lingua castelana. Si, sí, pero a construcción era era precisamente por sí, sí, sí. iso, o galego sae sí. por todos os poros, todo o sabor de frixos, in discutiblemente. despois do mes de outubro o centro portugués continuará con actividades, non sí, xa ten previsto que, previsto que digo túas digo túas significativas das que vamos a empezar. Vamos a empezar con más pero dúas significativas. Unha, en novembro, pues, celebrar o 95 aniversario do centro, Ajá. donde hai si habrá fados. ¿eh? Sí. E logo, pues, en, en marzo, celebraremos os segundos coloquios sobre femenino e feminismo. Eh, esa, os primeiros foron sobre as mulleres das letras sí. galaico-portuguesas, e este segundo serán sobre as mulleres cientistas galaico-portuguesas. ¿no? Uh -huh. Unha gran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 Eh, eh, un poquiño dentro de poquiño, espero que la está preparada que será para uso público, de que calquera que quera entrar nas nosas locales e consultar libros en portugués, uh -huh. pode pues, facelo, pero sea, cerca de 3000 volúmenes, non é moito, pero bueno, para unha entidade pequenina uh -huh. comunidosa, pois pues, xa xa chega ben, non? Uh -huh. Para parte chegamos a acordos con outras bibliotecas portuguesas Para eh, como era un internet eh, magnífico para poder eh, intercambiar non uh -huh. Po pues, si queeren algún libro que nós non teñamos e si teña calquera estas bibliotecas cois pues poder evitarlle eh, acceso á lectura de tipo. Pois Pois moi ben señor Bernardino Agradecerlle Agradecerlle de corazón que estuvér esta tarde e que conosco sí. que fainos sí. cada vez eh, persoas como ustedes somosmos que nos tan grande a nos. <risa>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 da xunta ou ou da Cinai tá do consello, do sempre, sempre van por arriba, nunca van por abaixo. Sempre <risa> por arriba. Agradecémoslle muitísimo a xin, eh, colaboración que... de vostede hoxe. Eh, bueno, xa, xa, xa, xa, como, xa, xa temo, en... como xa temos o contacto, seguiremos vamos molestado sim. outra vez. Seguiremos en contacto. Cando cando queira, estou a vos a disposición, unha aperta eh? grande. E un unha lembranza daquele amigo voso que foi alcalde de Lobios, Melia.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 Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta charada. Al programa de cinema de Ràdio Sant Boi Baixamos un poquinho a música de Xavier Díaz e vamos a falar pois cunha poeta, poeta, escritora en fin, unha moller que na, eh, nace en Barcelona illa de, de galegos e e entón pois se nos foi a Galicia, que concretamente agora está en Lugo <risos>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 Sí, ben, colaboro as veces con, bueno, pues con, con algúns eh, poetas, eh, amigos, eh, bueno, en este <risas> caso, eh, pues, cos da Chaira ou ben, podería ser, eh, pues, en otras situaciones con outros sí. poetas de doutra localidade, non? Sí, sí, sí. O, bueno. o caso é que tú andas a de da poesía, non? Sí, sí, a ver, eh, a poesía está sempre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 Sí, forma, forma parte da, da historia familiar uh -huh. eh, Meus pais son galegos Bueno, toda a miña familia eh, son galegos Xa meus avós tamén emigraran a, a Barcelona Meus avós paternos uh -huh. E eh, ao final pues, deciden eles eh, volver eh, eh, Tanto a miña irmá como a min Que, que naceramos en, en Barcelona Pois pues, pues voltamos a a terra de orixe da familia. Si, si señora. A terra da sangue, do sangue. Si. Sí, sí. sí, efectivamente, si sí. o, o ADN noso. Si, sí, si, sí, si. Sí. Mm. Eh, bueno, eh, porque no ve toda literatura literatura catalchexa algún premio. Eh, algún premio, non? Uh -huh. Si, sí, algúns premios mmm, ben eh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 Eu creo ese non? Vamos, non, non sei o, o resto non? De, de escritoras e escritoras Pero para mí non é unha ilusión moi grande É sí. eh, eh, algo bonito É... Eh...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 Y... por lo menos no meu caso no, claro, hai que parabenizarte por, por ese traballo que que, que, que, que xa a cada xa ao mesmo tempo é un reconhecimento unha aposta en valor da persoa que, que, que xa hai con ese nome non é sí. solamente o valor económico o valor científico, senón tamén si, sí, por suposto, si, si sí, sí, es, o eso... resto tamén uh -huh. que é moi importante ese porque do que non falan tampón din que non existe exactamente Sí, como casi, como casi todo, ¿no? Aquilo que no, bueno, pues que, que no se nomea sí. non, pues No existe No, no está, ¿no? Eh. Non, no sé si es decirlo que sí, no existe eh. Pero bueno, por lo menos no no figura eh, eh, En este caso, pues también Bueno, y ahora vea en qué estás metida que, que tú estás trabajando para poder seguir publicando seguro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 que completa todo, vamos a as 24 horas, ¿no? Sí. Como calquera pai ou calquera nai, pues eh, sí. eh, creo que das tarefas máis máis difíciles e máis esixentes, ¿no? Uh -huh. Eh, ao um... final temos que temos que tratar de facer un poquiño de, de malabarismos aí co tempo, pues para poder chegar un pouco a uh -huh. a onde queremos, ¿no? É un cada, complemento cada un... Pero é un complemento de realización, Beatriz, que ademais é continuidade, é algo que, é teu, algo que mm -hmm. pro, pro, prolonga a tua propia vida, non? E, antes de que se me esqueza, que, sí. parabéns parabéns por a Asociación de Escritores Galegos que te, que te nomeou Autora da Semana o, o no mes de agosto, non? Sí,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 dando conta un pouco de de que ese mundo raro no que no que está metida subanaise, pero se, onde te desenvolves sí, ti, sí. Claro, exactamente. Lógicamente, sí. eh, seguro que tamén o sí. Caldalova, é eh, todo, todo ese ambiente, pois pues, axuda a, a, a ti, como como estás diciendo, tamén te complementa, non? É algo que que te enche tamén de de creatividade. Sí, si, sí, é un alimento máis, eh ao final eh a parte de, de alimentar o o corpo tamén trátase, eu penso que que a nosa vida de, de alimentar a, a existencia o espírito, non? Yeah. Entón, pois, eh, a, a literatura, eu penso que, que está aí de por lo menos no meu caso de ese modo, eh, eh os que están preto de min, pois de algunha maneira, pois eh En, eh, salpicados ou salpicadas de, claro. de literatura ¿no? eh, falando da, da miña filla entón, sí, pois pues, sí. eh, é así eh, é a maneira que teño de de entender por lo menos este este paso por la vida. Eh, que a poesía que no non para. Eh. Aí <risas> eh, están, vamos, está Martiño Maceda que non vechas. Está, está atizando seguido. <risas> sí, sí bueno, o no Martiño eh él forma parte do el administrador de Culturalia Gazeta sí. eh e eu colaboro de, bueno, de cencando en esa eh eh no seu proxecto, eh, sobre todo a través de Bueno, de pequenas eh recensións que fa mm -hmm. de, de libros, non? Eh, dixo sí, sí, sí, bueno, mes sí. pues, se, se quería eh, bueno, pois pues, eh facer ese tipo de de proposta eh, como sempre estou lendo pois pues, dixenlle, mira, Martiño, pois pues, sí. <ríe> eu perfecto, perfecto porque bueno, pois pues, eh é unha maneira tamén de, de comunicarse co, co resto do, do público con respecto a outras obras, outros autores e eh, autoras Eh yo caso de estar inmersos en uh -huh. en no, no mundo literario non de uh -huh. lo que a veces de unha maneira máis activa co que escribimos, pero desde logo tamén a través das das lecturas no temos que. Que saber eu polo menos gusta me intento dentro do, do posible pois están un poquiño pendente eh, de novas voces de, mm -hmm. de, de libros que saen e no tanto en, bueno, narrativa en, en poesía uh -huh. a todo a todo non se chega pero ben eh, procuro non desconectar non de, sí. de iso no. moi mm. eh. que lendo vivense dúas vidas eh claro. <laughs> 2 tres, catro non sei moitas, eh, delas inventamos lendo tamén. Si. Sí. Si, sí. sí, eu, eu penso que é unha, vamos, non sei, é que non podo, eu tamén non podo entender eh, vivir sin ler, non? Igual sí, sí, que, sí. Eh, a escritura, pero que a, le, a lectura é eh,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 Sí, Intraguerras de da Editorial Urutao, sí. Eso, que se metan en, en internet en Urutao e eh, poden pedilo, e eh, se a lo mellor na tua página tamén poden en, entrar e decir que Poden, sí, eu penso que se entran na ditoria na páxina web da Editorial Urutao, xa o van ter aí visible, se non, eu creo que en calquera libraría dando esas referencias eh, que poderán conseguilo, eh? Sí. Sí. de guerra sí. o de guerras por porque porque influiuche tamén esa maldita guerra que hai eh, aí arriba.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 silenciado, pero bueno eh, esa intrahistoria feminina a través de pues de un mundo bélico, ¿no? un mundo desgraciadamente que non deixa de ser ainda a día de hoxe bélico actual, mm. sí, actual mm, sí, sí de verdade que mm, vai a ser un, un grande descubrimiento que as persoas que, que non te conhezan poder chegarse aí a, ser, a, a esa página de Urutau é eh, mm, Adquirir o teu libriño que, diste, que é didística e cativo, pois niso, sendo cativo a mellore será, será cativo, pero o mellor que cantid pero a cantida que leva non que, que quitan lle máis xu, quizais. Sí. <risa> bueno, eu así algo, algunhas opinións, ¿no? que, sí. que me foron achegando, pois pues, eh, compartían iso, non, de que aínda uh -huh. Que un poemario en canto número de páginas pois é uh -huh. eh, eh, eh, pouco extenso pero sí que yes parecía intenso eh, uh -huh. precisamente en canto a o, os poemas no? uh -huh. o, que, o que volcan eh, o que tra de, de verter aí en ese uh -huh. eh, en esa poesía no uh -huh. sí sí uh. Pues muy bien. Ojalá, ojalá, que, ojalá que guste. Claro que sí, claro que sí. Que pues a estar. muy Oye, bien. Una cosa que quería poner, eh, Chema, que quería, como tienes relación con Barcelona, en eh, ah, ¿sí? algunas ocasiones llegaste por aquí, si acá si por casualidad eh, te has alguna visita para sí. venir aquí, que saibas que nos estamos dispuestos a recibirte. Eh, eh, si quieres pasar por una asociación, Rosalía de Castro, para presentar eh, a tu, a alguna de las tuas publicaciones, sepas que que... Estamos te, a teu o teu dispor. Pois sería un placer. Sí, sí, aparte agora xe algu, bueno, agora saleu uns aniños tamén co tema da, da pandemia. Eh, claro, de que, de que non non me cheguei ata Barcelona, sí. pero eu a Barcelona volvo en, encantadísima eh, e cando teña ocasión, pois pues, pois pues sí, sí, fa como unha visita, vamos. Eh, sí, tía, moi avís, contenta. Avisanos e eh, eh, recibimoste encantadísimos. Bueno, pues para para mí un, un placer enorme poder estar ahí de, de preto con con vos, non? Eh, e iso, como vos decía, pa, eh, ir a Barcelona sempre un mo, un motivo de, de alegría, sigo tendo unha, unha conexión moi mm. moi forte ca ca a miña terra, porque a miña terra de de nacemente, de crianza, mm -hmm. eh, eh realmente, pues eu procuro seguir mantendo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 Uh -huh. sería, sería un placer estar, estar con vos eh, aí. Moitísimas uh -huh. gracias Que saibas que eh, serás ben recibida. Exactamente. Beatriz, que, que sigas tendo muitísimo éxito, eh, que esa nova ese novo traballo que, que tes preparando, pois pues, teña pronto Vai ser de teiceiro, que, eh? que, que teña que se vexa pronto a luz e eh, eh nos estaremos en contacto contigo para para darlle por, por lo menos publicidade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 Nen viño para beber, nin teño donde dormir, mái rico non podo ser. Nen teño obro, teño prata, teño calderilla cobre de todo esto, abundante o so de amores que estou cobre. Nen i como hai de vo Taen vo pensamento hai nada Es scornca na lama e pronto me levantei acuin o meu capote conform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 Dejamos un poquillo de música, vámonos ir a capital de la Sacra, donde nos va el pues, faraón nuestro correspondente José Manuel, de ese apartado de quien te preguntó. Así que vamos a ir boas tardes, muy buenas tardes José Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por atendernos José Manuel. Ya debemos a tu crónica. Claro la vale, vale. semana pasada disculpamoste por por, porque, por motivos persuais bueno inconvenientes que, que pasan a <risa> eh, veces eh, que con, consideramos que ainda que sea esporádica de vez en cando puesto que no siempre podrás facerlo o que sí para no ser sé, un, un gran placer yo honra honrarte aquí na, na, no no sus micros de verdad que bueno ver, mucho, de, mucho. decir la verdad a nuestra audiencia <risas> eh, estábamos a indacos Eh, Con os últimos detalles do contrato ah, eh, ah, bueno, eh, Sabes sí, que uh, as minhas exxencias vale. Eran parecidas as de Piqué No mm, si, mm, Piqué quería ser O, o mellor central pagado do mundo <risa> E uh, Bueno, somos transparentes bueno, Así hai que decirlo E uh, tamén vos pedín ser o mellor locutor pagado De todo Cataluña E <risa> bueno, eh, aí bueno, unos... tivemos que bueno Roer un pouco sí. eh, bueno Sabes que hasta a última hora de onte <risa> Bueno, esto hai que decir yo a audiencia Até ah, a una... última, última hora de onte Non limamos Esas tensións eh, Chegamos a un acordo E eh, bueno, xinamos ah. o contrato E aquí metedes o xe xoves Segundo eh, Galegos Novaix Na nova tempada E aquí estuve en directo Ben, muy ben, ben. feito, ben feito, <ríe> Graciñas Bueno, xa o banco se encargará de Dos emolumentos pues, correspondentes A transferencias de saberes o a banco de andorra vale vale, vale porque... aquí na, nada sí, que pero... nada quiero que, que me entre por ahí para un poco vale. e, eludir impostos ya bueno sí, esto, sí. esto ya osmos en privado, muy bien para eh, vale, vale, que no se coñezca ocho enlles uh, o, o os en tres hijos muy bien Correct, correcto correcto en hijos y hijas bueno en vale. cualquier caso a ver si este no te más humor que nunca eh, nos falte ya, ya, eh, ya nos rimos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 Si, sí, aí foi eu, un... mira, de cando de cando en vez teño boas ocorrencias e a verdade que xe chiste que teño que teño que dicirvos que é meu, é meu eh dos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 xa hai que cambiar a, a correa de distribución e, cam, e cambiar o aceite a correa dos kilómetros que leva feito xa hai que cambiar a correa de distribución e o aceite, e o aceite, ¿no? para que un pouco máis exactamente e o aceite, pero bueno vale veña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 E eh, cando cadre, pois pues, así unhas pílulas de humor Como neste caso eh, Estamos encetando a sección con elas eh, En outro caso, pois pues, algún tema Que queramos coller por banda de estripalo E eh, reírnos eh, Poñal de tranca, pois pues, así o faremos Entón, eh, neso en vai consistir A miña a miñas colaboración Pois pues, adiante, pois adiante Pois adiante, sí señor que... Imos cos gústame pues... ou desgústame Mira, nos gústame sí. eh, Gústame que mira, eh, a poesía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 Desde aquí os meus parabéns a Anxo Baranga, que vai ser o presentador de esa gala. Mm -hmm. Eh, entrou xurado, eh, bueno, xurado, seguro que es coñecedes a todos e a todas. Está Cristina Pato, María Jesús Laba, Antia Valvis, sí. Emilio Ve Vega e eh, El Lund del Pozo, del, Carai, Paso, del Pozo, a verdade é que un xurado de, de moito xur... postín, además, Correcto, pois, grandes, eh... grandes autores. Nesta cuarto premio, e máis en ano Florencio-Gorearán, pois a verdade é que, aparte de moitísimas actividades que fixeron a cor como o proxecto As Letras de, de, de Florencio, uh -huh. eh, que encheu cor como eh, a Contorna, o Concello de Vila Martín, de actividades estes meses de verán, pois agora ten continuidade este ainda ano de florencio co, bueno co, con este premio moi importante que eh, eh que lleva su nombre. Que eh que diste galardoado con 3000 €, eurazos. 3000 euros. Satanás. Pues, pues, muy, muy bien, muy dotado económicamente, muy, eh, muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. O sea que tendría eh, hablar con alguien a ver cómo, cómo cómo se consigue eso. Sí.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 moi preto do, do río Arnoia moi ben xa son 11 anos seguidos co, 11 anos, eh, eh, correcto ponendo en valor a carne de boi que cada vez ah, pues, hai máis oferta e ten máis aí no mercado e eh, bueno, eu consello colaborativamente en que así sexa festa, festa eh, gústame eh, unha festa que temos aquí na Rivea Sacra esta fin de semana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 é un evento que organiza o Concedor Pobre Obrallón, uh -huh. eh, no que, bueno, pois eh, hai actividades eh, música tradicional e de moita calidade. Sábado 24, por exemplo, por a maña verá un vermo poético musical, uh -huh. e por a tarde un obradoiro de baile con Monse eh, de Leilía, Aha, ah, o sea xa que, que una grande profesora e e e baila. Si, sí, sí, unha persoa. Como obradoiro cunha eh, mestre de, de alto nivel, como xa sabedes. Claro que si. Sí. Eh, é pola noite, a partir das 21 horas, das 9 da noite, eh, concertos. Wow. Estarán Camaño e Ameixeiras, Leilía e A Velasainas, o sea, e a Carmelle se ao poder. Claro que sí É, é logo Pois pues vais a desfrutar moitísimo Porque ese estrés son precisamente Grandes embaixadores da nosa cultura popular galega sí, sí. Tres grupazos sí. eh, de música tradicional eh, Tres grupazos mm, de mulleres Na que temos gozar ben seguro Claro que sí E domingo fe irá o mercado circular ali na Pobra fa un mercado circular O uh -huh. día de Ceira uh -huh. No que a xente pode levar e, e darlle saída e, nese mercado xa ah, que produtos do kilómetro cero de proximidade e, dinamizar, exactamente, para, para crear, dinamizar un pouco económicamente a contorna uh -huh. sí, sí. uh -huh. e, e a xente que ten produtos ou artesanía, etc. Si, si, moi ben perfecto Nesa feira pues habrá unha actuación tamén para público familiar infantil Pa que bueno, tamén eh, xecha outro motivo de, de aproveitamento que... do domingo pola mañá na Pobre de Brollo. E vale. remato os os gústame. Uh -huh. Con eh, tema eh xa, xa rematei os gústame. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, Perdón. Eh nos desgústame hoxe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 vindeira semana, vindeira uh -huh. semana pois eh, estas medidas fiscais para aplicar de cara o vinbeiro van. Pois que bueno, esto pues pois, cada uno vai ver con dendo punto de vista que que teña dende a súa ideoloxía e supoño que dentro a súa capacidade económica, uh -huh. desae que cargar máis eh, os impostos, cargaros menos, é uh -huh. que é un debate que bueno, aquí cada un ten a súa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 mais eh, equi mm, eh exactamente e non ta non haxe tanta diferencia de poder adquisitivo entre entre uns o, e outros entre eh, uns e outros que non haxe ricos, moi ricos e pobres, moi pobres. Equilibrar, un a equilibrar a fiscalidade, que é o que tiñen que regular e e, e, e poñer en valor todo en toda España, non, non é somente sen Galicia tamén. Non, exacto. Si, sí, si, sí, si. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Seguiremos reivindicando que se ten que facer, ¿no? porque precisamente esta mañán estivemos aí nunha reunión do Consello Consultivo do Baixo de Obregat e eu precisamente falaba, falaba nun momento determinado con datos, ademais con estadísticas. A mín gustaríame gañar 100.000 euros ao ano aínda que pague A cantidad de que pague Porque comparado con unha persoa Que gana 35.000 euros ao ano uh -huh. A fiscalidade de miña Supoñendo que vos va gañar os 100.000 Era é, moito máis é, é inferior á fiscalidade Que lle corresponde aos 35.000 sí. O xe xa que mm, Está mal Claro, claro, claro <risas> Pero bueno, eu de sempre que, O que ten quere máis eh, Canto máis ganas e mellor che vai eh, Parecen mentira. Eh, eh, pero, pero bueno eh, En vez de ter o chip De, ostre, gano moito sí. Pois pues bueno, como gano moito pues teño, teño que colaborar Teño que pa. pagar máis impostos Pero bueno, eso que dice que me vai ben sí. eh, Os podo pagar Claro ah, no, no? Pa Parece ser que sempre temos o chip de A ver como rascamos como un, eh, Evadimos que, que,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 Sí, pero pero no, pero bueno, sí, esa regulación, regulación fiscal non, non vai cos, cos que máis teñen, entonces lógicamente, pois pues, sempre se oporán os que están aí ao carón aí arriba de todo. E... Hai moitas hai excecións, hai xente que, que os paga ben a gusto. E sí. exemplos eh, sí, sí, sí, sí. bueno. temos a nivel mundial, o, o, o dono do Google ou o dono da, da, do Windows ese eh, diseron, eh, "Eu pago pouco polo polo meto que gano." Dicía él mesmo, ou xe sea que... Sí. O xe sea que, que, que, que, bueno, que, que non estamos ao mesmo nivel doutras persoas, o mellor a, a, a información público ou a mellor a cultura de, de participación e sociedade, pois pues non é a merma, e bueno, aí estamos. Aí, que tamén me desgusta a mín esa fiscalidade que nos recortes. Ver, falando do tema, onte, por exemplo, que pediou pues, menos nun zapim eh, ver a unha entrevista que lle facían a Miguel Ríos... Hmm. Eh, bueno, Miguel Ríos, que que se por decir de él? Un, <risa> os bellos roqueiros nunca morren, sí. eh, como se conserva o tipo, bueno, mil cousas, pero saí pues, un tema, eh, fíxate mm, uh -huh. que precisamente no que estamos a falar, uh -huh. que eh, decía Miguel Ríos que bueno, falando con hai anos, evidentemente, con Felipe González De decíalle, ostra, mira que, bueno, sabes que eu sempre paguei impostos e os pago, pero, ostra, eh, como artista que son, do que doce por cento que gano, ter que pagar 50 o 50 en impostos, mm. pois, ostra, eh, eh, e eu, e eu estou de acordo en pagalos e os pago, e nunca tiñen problemas con facenda e tal, pero, ostra, é eh, que é a mitad do que gano, decíe Felipe, decía, decía Felipe Pues pois tú pensa que ganas ese 50%. <risa> eh, así non te agobias. <risa> claro. <risa> non, non, penses, non penses, que ganas o 100 e que che quitan o 50. Pensa que ganas 50. Si, sí, exactamente. É que non vai malas a A perspectiva entón, é diferente, claro que si. Sí. Claro. <risa> entón, pois bueno, todo é como como se mire eh, exactamente. Sí, sí. Que, má, que máis que máis teño por aquí. Bueno, eh un que ten que ver co de de, de topónimos. Eh, falamos da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 que en vez de ser o cúmio de la toxa, que se xa o cúmio da toxa, que sí, claro. consta, y es tanto, consta y es tanto, pues parece que é un pulso aí xa de sí. de, de, de cabezonería, non? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero non, non, non dan o a torcer, e a mesa, pues aí está, cada ano reivindicando que se cumpra a lei, uh -huh. que se cumpra a lei, non, non é un capricho, é que se cumpra a lei,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 E reivindicando e defendendo os direitos lingüísticos dos edades galegas. Mm. E remato mm. os, degustame, os degustame falando de doenças Galicia diagnostica o ano 6.300 persoas con Alzheimer e outras demencias. Sabedes mm. que o foi o día internacional do Alzheimer mm. e calculase nunhas 30.000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 Eh, dedicando máis cartos A, a, a investigación, investigación. Eh, que esta, Estos datos Tan altos de Alzheimer E de outros tipos de demencias Pois pues, se, se van a dar Como se dan outras doenças Pois pues, que se vean uh -huh. Pero bueno, a ver con investigación e eh, Dedicando máis cartos Pois pues, no futuro podemos minimizar Baixar eses datos de incidencia Por lo menos Homé, iso é importantísimo Porque, sí. eh, non sei sí, Chegar a que, que Que non se pasen eh, que, que o Alzheimer E a enfermedade senil te, Teña ten... Por lo menos Dedicarlle máis tempo E eh... eh, máis, eh, máis dinheiro para a investigación Claro, ah, máis cartos, efectivamente sí. <risas> Bueno E ata aquí os gustame E desgústame da semana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 Eh, concretamente a miña nai para referirse a un caso de depresión crónica ou recurrente uh -huh. sabedes esta xente que por desgraza eh, pois pues pasa algún trauma uh -huh. ou por a súa psicología a eh, súa desnivel eh, químico, mental e tal pois pues, ten ese estado de tristeza que se alonga no tempo que o uh -huh. eh, millor se pode diagnosticar como depresión exocrónica ou que recurrente vaya ben, vaya ben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 comer sopas e sorber, non pode ser, ou, por exemplo, soplar e sorber, todo no pode ser. No. E recurrín tamén, mira que traballo de investigación, a, a países da nosa contorna europea. Ah. Con mesmo sentido, a, a mesma intención, en Francia, empregan a frase querer manteiga e o dinheiro da manteiga. Sí, sí. non se pode querer a manteiga nin o dinheiro no, eh, da manteiga sí, sí, sí, exactamente. Exactamente. en Dinamarca non se pode soplar e ter fariña na boca <risa> en Alemanha non se pode bailar en dúas bodas ao mesmo tempo no. <risa> en Inglaterra non podes guardar a tarta e comela ao mesmo tempo <risa> e a anotación da libertinha pequena foi unha que escoitei a un amigo eh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 Son las más corrientes, sí, son el que más conocen, sí, si sí, no, no se puede... No se puede estar en la misa repicando, ¿no? Exactamente. Pues muy pues bueno, pues, pues muy... Hasta, hasta ahí se anotaste la libertina pequeña. Muy bien. bien non se pode cantar e a subiralo contón. Mm. <risa> <Eso>. <risa> una, non se pode una... cantar e a subir. Vos pro, pro, probadio, pero non vos vais a ir. vai saír. Vai, non, vai ser bastante difícil. Moitísimas grazas, Xosé eh, Manuel, que teñes un, un fermoso día e que pases unha unha fermosa fin de semana. unha semana feiticeira. Veña pues por aquí seguimos con buen tiempo eh, entrando no otoño. No Muy bien. Eh, esperando que chova, que chova algo, falta fai. Vale, una alerta grande. Igualmente. Otra por ahí. Está largo. Arroz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 un poquinho música, e vámonos ir ás terras lucenses. Mm. Vámonos a, vamos a falar con un rapaz que entre el y a su adiante unha empresa eh, de patacas, patacas eiras, mm. que ano tuve o prazer de poder pues... Pois, a saludalos. Moi ben de poder pues, falar eh, falar un pouquiño con ides, pero tiñen moito traballo e entón eu non entón, non vou premolestar, sino pues saludalos e eh, uh -huh. que que me eiran en persoa, non por teléfono. Uh -huh. Eh vamos a falar con Adrián. Uh -huh. Adrián, moi boas tardes. Ola, boas tardes. que tal? Boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos, uh -huh. Adrián. Nada, moitas gracias a vosotros, de eh, outra vez por, por... <risas> compartir unha pequena tarde comigo. Bueno, aparte de compartir queremos felicitarvos porque tanto ti como Jessica, me parece que debe ser sí. unha unha ermanquetes Jessica Eiras, <ríe> sí. pois pues, levades sí. adiante un traballo extraordinario que es ese de patatas eh, Eiras. Fálanos un pouquiño de de como vai esa empresa, como como evoluciona dende o ano pasado a, aquí hai novidades. Fala eh, oín falar de, dun forno, non sei qué, que que tamén tiña... Rusa... A ver, sí, di... bueno, eh, forno de Lugo. A ver, a ver, dinos algo. Eh, pois, pues eh, a ver, este ano pues, seguimos un pouco igual, na mesma dinámica, uh -huh. eh, un pouco pues, cos mesmos clientes, pero, sí. bueno, este ano, por exemplo, xa cambia un pouco o tema da pataca porque este ano pues, non hai non hai a mesma cantidade. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero... Entonces, pero, pues, bueno, vámonos adaptando un pelín. Sí, pero sigues adelante y además, pues ¿qué, qué me comentaba aquí Armando con respecto al forno de Lugo, ¿qué quieres decir? Que hay que también vende de esas patatas no forno? Sí, sí, sí, son clientes nosos e, eh, eh, pois, pues nada, confiamos neles para que as nosas patacas pois pues, poidan estar en Madrid. Ah, amigo. Pois, pues, eh, unha cousa interesantísima. Por certo, tendes unha página onde se pode atopar os, os non sei, sé, os que queiran a, a chegarse aí para poder pedir? Pois pues a verdade es é que está a punto de, de ah, salir, no. pero de momento non, non conseguimos dar de luz. Bueno, bueno aí está. bueno Que estase traballando nela, non? Exactamente, sí Pero sobre todo os patacas Andan todo Galicia, eh? Sí eh, Tentamos chegar aos máximo sitios que, que podemos dentro do que é o nosso volumen Tampouco sí, non sí. se poder perder máis Ni uh -huh. ter clientes, pois, eso, mal atendidos Ni... Preter eh, de... moitos e mal atendidos Vale máis ter poucos e ben atendidos Exactamente, sí Dicen por aquí que o que moito abarca, pouco apreza. Sí, desde logo. Moi moi Estupendo. De, de por, ver... por eso che digo que eh, para min foi un prazer pois eh, coñecervos tanto a ti como a tua irmán pois en persoa e a e os traballadores que tedes. Mm. Para nós tamén, desde logo que si. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, Adrián, em eh, mm, Como poden facer algúns dos nosos ointes ou seguidores que para poñerse en contacto con vos é co, eh, eh, a mellor pedir un saqueteño, un saquiño de, de patacas? Pois pa, pues, nada, chamar pues, os nosos teléfonos de contacto e eh, nos pues, poñeremos en contacto con, con calquera empresa que poida enviar a vos. Uh -huh. sí, Distribuidora. Sí. sí, exactamente. Non... De calquera forma. Vale uh -huh. eh, Diste que este ano a produción foi máis cativa Por que? Por culpa do sol? Por culpa da, da, da sequía? Pues, din, da sequía. Din, din que a sequía pues, que afectou moito eh, uh -huh. e A verdade é que, por exemplo, no Enxenzo de Limea Que ainda saliu outro día unha noticia Pois deixeron que había sobre un 30 ou un 40% menos de produción Carai, o sea, jolín, iso é moito vaya, eh? pues eso... sí, A verdade é que si sí. Pero bueno, xa ven pasando todo ao longo do ano, eh? non sí, é sí, solamente bueno. en Xenzo de Limia, ni en Xenzo de Estanco e todas esas, esas zonas de por aí. Por, eh, bueno, para... vos facedes unha selección tamén de todas as patacas, non colledes unhas solas, non? Non, non no, nos traemos de, de varias zonas, dependendo do, da época do ano sobre todo. Qual é, qual é a que vos lle tendes máis cariño? Ou cualquera delas é, é precisamente bueno, é ben recibida? Como como dín os pais, a min todos os fillos, me, a todos os fillos quero mesmo. <risa> pois pues non, eh, a ver, aquí o que máis lle gusta a xente é o a Kennedy ou a Maraca. De, a Kennedy sí. e a Baraca, non? Sí, Desde sí. logo que sí, pero bueno, tampouco sin dar de lado outras variedades como, por exemplo, a Diva, que tamén é blanca sí. ou unha amarilla, como é a Espunta, que tampouco non, non lle ten nada que envidiar. Non lle fai sí. medo a Me, ninguna. Escoita, non notas ti que quizás en Galicia o que cumpriría era ter perto un sitio onde se transformara a a pataca, quero decir, que hubiera un sitio onde, onde fixeran, non sei, patacas fritas ou patacas en embol, eh, desas que, que produtos pro, pro, eh, extraídos da propia pataca, non? Non non Pois si, sí, a verdade é que si, sí, pero non de momento nadie nadie foi capaz de, de facelo. Nadie se atreve, claro, claro. claro. Pois nadie se atreve de momento pois hai dun dete a empresa hai terreo, eh? Sí. que se pode, monta sí, que se pode montar, que se si. pode montar unha, se pode montar un ovo afraica. Xacho, xacho dixen -xa eu eu persoalmente. Sí. A verdade é que unha fábrica de transformación ou fábrica de, de, de, de producción de, de, de, de productos derivados da, da, da pataca como o sol, poden ser, me parece que teño entendido que hasta fan pata, co, con, co restos da pataca ou co, coas mondas que fan hasta bolsas de, de plástico o sea sí, que, sí, sí. que, o sea que hai moitísimos produtos que saen da pataca que se podían bueno, aproveitar nun sitio que é próximo don, a, a súa producción non? Uh -huh. a, a eso me refería non non é que que me esté inventando algo especial, sí, sí. non? Sí, sí, sí, non, desde logo, que o noso produto final pues, non está moi explotado porque tampouco non hai outras empresas que dean eh. continuidade a outros sí. a outros temas de, de desperditos, por exemplo, uh -huh. de bueno, que era que era tipo de cousa. Porque por exemplo, eh, patacas eh, patacas fritas, por exemplo, para pa facer non as de bolsas as chip senón as, as bolsas Normal. de, as normales sí, sí. que poden ser pois, patacas preparadas galegas, para facer preparada... tortillo preparadas eh... para facer cualquier sí, outro sí, tipo sí. De... hasta cocidas e outras cousas que, que, sí. que se poden vender bueno, eh, son, son eh, sí, imaginacións bueno, miñas escoita este ano a pesar da pouca produción tamén dist... podes darnos cifras con respecto a, produco, a, a distribución que, que fixaste deste ano moitas toneladas ou uh -huh. Pois, a ver, non este ano, non é má, ou menos, por pois, todos os anos temos a, a mesma produción, o non é máis fuerte, pois, no grau, uh -huh. que, que solemos sacar sobre unes 28, 30.000 kilos diarios. Uh -huh. Pero, bueno, tampouco non é solamente eso, porque, a ver, depende dun ano, pois, pois igual se consume máis un, un tipo de pataca ou uh -huh. outro, tampouco uh -huh. non sempre... Temos os mesmos clientes, pero non sempre co mesmo consumo. Si si si si unha pregunta a nivel persoal, que cual é a, a pataca que máis recomendable para para o cocido? Eu para cocer, a ver, todo depende porque claro, aquí entramos en debate, porque hai moita xente que prefiere que se desfaga un pouquiño, sí. outra que non quere que se desfaga, entonces de aí sempre hai si si si. Un tira de floxa, pero bueno, eu, por exemplo, para para o tema de cocida e todo eso, solamente como o da roxa. Da roxa, da roxa no, non? Sí. que está máis en teiriña, sí. non? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Acos utiliza en el pulpo. <risa> ahí está. <risa> Exactamente. A, además dalle color. Sí, <risa> o pulpo dalle color a propio mi... roxo, ¿no? Sin embargo, desde luego, desde logo, sin embargo, a mí paro caldo al caribe que se te fai un pouquiño más ah, sí. eh, sí, eh, eh en... un pouquiño de, de de sabor. sabor. Sí, sí, sí. Pero sí. a roxa pro pulpo é eh, ideal, eh. Sí, sí, sí. <risa> para sí, tamén. É o que é, que é a, é a única cocido. que se utiliza para eso. Sí, sí. Ou a que máis se utiliza. Bueno, bueno pois pues, para nos foi un placer, Anque sexa a pouco tempo, foi un placer poder terte aquí eh, eh, eh, nos micros de Radio Sanboy, eh, como xa nos coñecemos e eh, eh, todo isto, temos esto, o pues, contacto e eh, temos o contacto, pois pues, pues, pues, volveremos a molestarte outra vez e como darte por, eh, por se si hai algunha novidade ou si ampliades o, eh, o, o a vosa produción de verdade, que para non ser un placer e unha honra, de verdad eh, eh, Adrián, que sigades tendo moito éxito eh, xa sabes, incomodaremos-te en outro momento para, para que nos fales de novidades eh... dalle unhos nosos parabéns tamén a Jessica desde eso. logo que yo darei darei para nada que é un incordio por dios, eu solamente estou agradecido de que me volverais a, a chamar outra vez Homé, temos, a que falar un, e, temos que un un falar donoso e lo... eh, ti eres unha parte de, de, de, de, de nosa de no... forma de pensar de, de, de donoso porque ademais as patacas gálegas teñen unha denominación de orixen eh? eso pasa sí. como eh. pan o pan e a pataca non nos pode sí, faltar eh, os eh, galegos na mesa claro. no, eu pa mi non Bueno, bueno, pois a seguir aí eh, nesa teima e eh, moitísimos éxitos que desexamos. aperta grande. Eh... Igualmente moitísimas grazas. Hasta logo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, baixamos un pouquinho a música E vámonos a volver a lugo Pero nesta vez tócanos Lambotadas, empanadas Pan E eh, todo isto ah, E patacas, que tamén dixo Adrián Bueno, que tamén pataca, as patacas levan a San Madrid eh. Bueno, pois pues a ver. ver Vamos a falar entonces con... Con Héctor Pérez Vale, pois pues moi boas tardes, Héctor Que tal, boas tardes Moitísimas gracias por atendernos Nada, gracias a vosotros. <risa> bueno, eh, for... oye, Héctor, for... dime, ¿cuantas tendas tess en Madrid do forno de Lugo? Eso. Pues 12 o 13 debe haber en Madrid. Jolín, cara, y forno de Lugo. Forno de Lugo. <risa> Así punto... que te, tú tess en Madrid copados, ¿sabes? FornodeLugo.com. Sí, sí. sí. <risa> Muy <risa> bien. Bueno, para semana que viene vamos para pa Barcelona, ¿eh? También. Ah. Hoy Cada entonces el domingo vamos a estar o día 1 2 eh, de octubre eh, en la Plaza España. ¿En la Plaza España? ¿Seguro? Sí, no, en el mismo paso de cebra de Plaza España con creo coberta, ahí vamos a estar, vamos a levar las empanadas, o los sopán, las a... tartas, las nosas, eh, bueno, todos los productos que hacemos, eh, vamos a compitir comp comp de una pulpería de aquí de Castro Verde también, uh -huh. vamos a llevar el pulpo también Balí. Pero en Balí, eh, y en... vamos a estar ahí todo fin de semana dando dando a degustar nuestros productos. Pero en cruz cubierta... El Cruz Cubierta con Plaza España. ¿Con no, lo mismo paso de febrero de Plaza España, sí. ahí cortan, creo, coberta, Ajá. y ahí cortan acá ah, y montan. Ah, bueno, sí, porque fin de semana, en un fin de semana, a contaminación le van a otro sitio. <risa> Entonces, ah, o, un de octubre, ¿no? De, un de dos. Un de dos. Pois hai, non te preocupes que nos achegaremos aí para eh? para, para ver que, a, Teño que facer mención a, a unha cousa que pon aquí el no Facebook Non hai pouco que non chegue, nin moito que non se acabe Pois, <risas> ao, cando ti aquí seguro que se se acaba toda a mercancía De, Desde logo <risas> Eso. Eso. Xa verás, xa verás Polo menos, non cada vez que entrevistamos a xente que, bueno despois sabemos polas súas referencias que, que teñen moito éxito xa che garantizamos porque non somos talismán para as persoas coas que falamos, pois che garantizamos que terás moitísimo éxito pero aparte de iso, ahora o que vai falta é que os nosos aintes saiban que o forno de lugo ten empanadas de moitas clases, non? De moitas Si, sí, nós temos de todo tipo de marisco, nos faremos de xopico de marisco, de pulpo, de berbelet de, de mexillón, de, de todo tamén todo tipo de carne, por pues de polo de zorza, de, de ternera de leixcos que a que máis se fai aquí en Lugo uh -huh. eh, bueno, de todo tipo se nos fagas tú unha sugerencia tamén o podemos facer tamén, vamos algo de mazaco con pera moche, ah, sí. e facemos, xa vamos e, e despois outra cousa que, que, que según teño entendido non sei se, se, desa, se xa tiveste algún premio en algún certamen, pero o pan do país tamén llevedades un, un, un traballo especial eh, seguro que, que tamén empregades esa masa madre que, que fai que ese pan se xa, que se conserve mellor Sí bueno, que o pan de país faixe co masa madre que, bueno, eso é o fermento da masa que che queda o día anterior, pues con eso é uh -huh. o que le veda a su pan ao día siguiente que non é ningún misterio, como se fa sempre, vamos, como se fa en cualquier lado, vamos, digo uh -huh. Sí si, sí, si sí, sí. Bueno, en cualquier lado A ver, os pans eh, que, O pan tradicional, sí, pero non todo o mundo Ten o mellor forno de leña nin forno especial para poder facer esas, eh, esas Bueno, claro, nas taonas, nas ciudades E todo eso, pois pues non poden utilizar Eso, porque teñen unha produción moi alta uh -huh. E non poden utilizar Pois, pues, entendo eh, que A elaboración Tradicional, porque necesitan Unha elaboración moito máis rápida sí. Está claro Sí, sí. Por eso digo que lo que, que se fáis siempre es un forno tradicional, pero non sí. un forno, eh, agora, sí, no un forno moderno como tienen ahora. Sí, no un pueblo aquí es normal. Non é normal, por exemplo, en Madrid ou en Barcelona Porque, bueno, por van a outra velocidade Por eh, eso non temos tanto éxito, por exemplo, en Madrid Porque, bueno, si, si, si. Eh, triunfamos por quedarnos atrasados <risa> quedarnos o, o non éxito foi por quedarnos atrasados Non, non, no, por tradición, por tradición Porque, ademais, eh, manténse ese traballo Que non solamente é, é importantísimo Sino que, ademais, é, é o normal, é o natural, non? O máis é chegado ao natural Sí, lo más es normal y lo barato que también, que no necesita comprar bueno, nada de... Barato, ahora, ahora que falamos de, de cartos, vos ahora estáis a sufrir precisamente unos incrementos exagerados, ¿no?, tanto de la fariña... Sí, sí, sí la fariña, o, o producto que le va adentro. La fariña, ya luz, el gasoil, todo, es... todo lo que nos puede sí, Estamos na diana de Putin para dizer que foi a pornos. Sí, sí <risa> cajo no demo, cajo no demo que <risa> es dixo. De pagar o casino un euro vinte, que estaba pagando o, o ano pasado un euro e A dos euros que se está pagando agora, pues imagínate levar o pango a Madrid sí. que suponga, non? Claro, claro, claro. Sí, bueno, que saibas que o día un ou dos estaremos aí a saludarte persoalmente eh? Sí, sí. Na... Ademais eu tiño que na praza colle empanada de mazá. Ba, tamén, tamén, bueno. Pero ten moitísimas máis E no, hai por... moitas máis eh? sí, sí. Por... Sí, de ceito, Os de tipos que máis se vende de, a, de <risas> <debe ser risas> a de Zamburiñas Debe ser unha cosa importante A de Zamburiñas debe ser unha cosa importante Porque, bueno, parece que non Pero... Mmm, Segundín, non no, no, no, estou seguro pero segundín, uh -huh. é unha das que máis mm, mm, que máis sí, salida Mira, vo Vou xerar un dato curioso A que máis se vende aquí en Luga é a de Liscos A claro, claro. de Liscos, claro sí, sí. Pero fora daqui, a que máis se vende é a de Bonito A ah, que máis se vende é a de Pulpo uh -huh. Uh -huh. De, de verdade curioso tradicional pan de, pa, panadería galega tradicional que, que, que compre, que todo mundo coñeza ademais de ter uh, tendas en Madrid, tamén tendes en Vigo eh? en Vigo estamos en Lino Calvario xa de fai tempo pues, eh? uh -huh. o mercado Calvario si sí. sí, señor. Sí, señor bueno, que, pero a, o, o fundamental e a raíz de todo eso está en Castro Verde non? en Castroverde onde partimos con todo sí, sí, señor sí, señor. Sí. Héctor, tendes moitos traballadores pois pues temos máis sen pessoas en plantilla, mesmo, con todas as tiendas, transportistas e eh, todo isto eh a gente do Son máis decentes. Si, si, si, Pois noraboa e moitos parabéns por ese traballo que estades a facer, ademais poñedes en valor os produtos de Galicia, que é eh. eh, unha un, das cousas importantes. E despois falaban eh, falaban falaba Armando tamén, tedes algunha lanbotada máis? <risas> bueno, levamos un montón de cousas, levamos de tartas que facemos, noivas, rosquillas, coquitos, eh aprovechamos eh, como vendía Armando, también aprovechamos el eh, nuevo productos de aquí de nuestra zona de emel, chorizo, eh, todo lo que podemos aprovechar, lo los vecinos hoy esto, porque no vendes esto allí en Madrid yo traigo. Se me seguro que les encanta, y efectivamente le vamos, queso le Todo lo que nos ofrecen aquí a a gente de nuestra zona, levámoslo para Madrid. Eh, ah, vale, bueno, buscando pues, meñades aquí, seguro que algo, alguna cosa de, además de licores, que dicen que o licor café é unha... Unha una delicatese ¿eh? Eh, sí. <ríe> <ríe> Que é unha cosa especial para, para o que non o conhece que además é, é afrodisiaco según dicen Afrodisiaco é, é, é, afrodisiaco dicen que é máis o de ervas <ríe> que non é máis afrodisiaco pero non... eu digo lles, a min gusta máis o de É Igual no? O caso é que eh, Cando cando, ven, cando vides aquí os, que, que vos te dedicades a facer as cousas Con cariño Con, con, eh, con os, agarimo e todo pois, eso Pois, aparte de que Bueno, pois, poñedes en valor o noso, Os produtos galegos Que é unha cousa importantísima Por certo, tamén te irás a mellor Alguna pinguiña de viño Si, sí, claro, por suposto, sempre Sempre, sempre levá los viños Ibeiros a e me e pues... algo de meus amores <risa> tamén, seguro bueno, escoito unha cousa eh, con respecto ás empanadas teñen un, unha medida especial moi grande, moi pequena, moi cativo ou son medianas, como, como nos dito? me amei empezando atrás un kilo dos centos ah. ah, boa, está ben, está ben <risa> moi ben, moi ben bueno, pues... é como volante dun coche si, si, sí, sí, bueno ah, sí. A, sí. Pues é unha boa medida sí. claro que si sí. Bueno, pois pues, eh total que a, a convocar a todos os ointes para que o día 1 ou 2 de outubro se acheguen elía a, a Cruz, cruz Cubierta, cruz Cubierta con con, con con Plaza España. Con Plaza España. Se aproveiten a comprar pan de de Lugo, eh unha eh? ración de pulpo ou pulpeiro nosso que vende ali tamén. Si, sí, os tres traes. Sí, claro. Que Falounos eh falouns Adrián de que vos facedeslle de de, de intermediarios para, para as súas patacas. Tamén tamén tredese. Si, sí. o... si. Sí. É es que Adrián a veciño meu Ah, pois, no. hai pues, un dos que dixo, "Oye, esto, por que no me le vas a atacar para Madrid." E un cantón de lo por, Claro. Si si. Pois non era boa, es é sí, o que facían antes os nosos antigos, os nosos maiores, eh. esa comunidade eh, eh, eh, eh, eh, compartir o traballo non somente o traballo, senón tamén os propios produtos para que para, para beneficiarse mutuamente, non? Eh... Uh -huh. Sí, puede ser, sí, bueno ¿Cando? Nos, ¿Cando? Eh, nos vemos, vemos lo interesante porque oye, el producto de aquí A pataca que le da esa zona, pues oye eh, uh -huh. Pienso que debe ser Puerto de New York en España Y hay una temporada que eso empieza ahora sí o sea, esta semana hasta marzo, abril como mucho Y bueno, pienso que para aprovecharla es... Eh, Sí. Que despois non hai esa pataca, non vai poder comer Si, si, si Bueno, non, eu dicio Acordeme, cando eu era cativo Que na, na aldea da miña abuela Pois pues era eso, eh, había que ir a A, a sega da, da claro, defuna Entón entre eles Axudábanse, ou o revés claro, Había que fazer sí. entonces, Fíxate tú sí, Entre varias casas porque acabas antes claro. sí, sí. Fíxate tú que astos veciños, lle dicen, vendeme ovos en Madrid, leva ovos e todo. Ai, carai, non é... Pois, bueno, pois, pues, um, Héctor, para nós é un placer yo unha honra terte aquí con nos, con nosa humilde radio, pero que, bueno, que como xa temos o teu contacto, sí. intentaremos, primeiro saudarte, a ver si podemos o día 1 ou 2 de octubre. E segundo, pois, pues, xa... Continuaremos incomodándote para que nos fales de ese de, de, de tua traxectoria tanto eu, en en Vigo como en, en Madrid, eh? en... Eu encantado. Sí. Eh, pois pues, moi ben, Héctor, moi ben. Desexamos eh, che eh, moitísimo eh, éxito. Ben, en, moitísimas grazas, un abrazo fuerte. Una Igualmente. Aperta, aperta este, está logo. Caravel, moito recente carabel moito a refén e te comprar esos peito que me vendes esos peito que me vendes ayala la la la la, la na son douro e as túas son de pratas, o teu corazón non chora, o meu tampouco se mata o meu tampouco se mata No xulio, con Xavier día de fondo, caso música, quero dicir pois vamos a despedir o noso programa de Galegos Novaix hoxe, dando como non as grazas a Fernando por acompañarnos aquí e até Xulio, tamén despedimos entonces de todos os nosos ointes ata vindeiro Vindario Xobes a mesma hora sí. queridos ointes, que pasen unha feliz semana pero, co día un día dous na plaza España eh, na cruz, calle Cruz Cubierta na rúa Cruz Cubierta eh, esquina a plaza España hai produtos galegos e pulpo. Desde, e pulpo vidos desde Lugo Bella. así que amigas e amigos a ser felices e dico xoves que ven